passen gairebé dos minuts de quarts a 3.15 del migdia i el que anem a fer és parlar del GREC el festival de Barcelona que ha començat de teatre i de múltiples arts escèniques i del qual està involucrat un tianany que és Llorès Blasi molt bon dia. Hola, molt bon dia. Involucrat dic perquè doncs, el GREC com altres festivals doncs, de teatre de Barcelona cada vegada estan posant més les piles en fer accessible doncs, aquests llenguatges teatrals per persones amb dificultats de, de visió i ja sabem que el Llorenç doncs és audio d'escriptor ah, sí, i per sí, tant sí. és el que s'encarrega de, de precisament, precisament participar en aquesta tasca, no? de, de portar el que veiem en escena, portar-ho a les oïdes, no? Sí, de fet és una, és una activitat meva professional que, diguem precisament, es tracta de l'accessibilitat per persones cegues, a tot el que sigui allò manifestacions culturals, museus, i l'àudiodescripció és una de les tècniques que afavoreix doncs, que les persones cegues, que no poden obtenir aquella informació visual de manera autònoma com, com tots nosaltres, anem pel carrer veiem les coses mm. doncs no sé què si se'ls ha de dir llavors el, el grec aquest any ha tingut una jo penso que és una, una d'aquelles trajectòries eh, ja, ho fi, ja ho havia fet altres anys però em fa fet aquest any és la primera vegada que fa tres, tres obres i comencem el dia 10 amb amb todos eran mis hijos, d'Arthur Miller. Ara comentem aquesta obra, però tres la proporció de, de tres obres, com, com sembla això? No, és insuficient, això, això sí, és insuficient, de, de totes, totes. Um, la, el problema és que és que uh, la, la posava en marxa d'un accessi, espectacle accessible comporta primerament coneixement de la... De, de qui és el que et vindrà a veure és a dir mm. la persona que pateix o que té una discapacitat això per un cantó, per l'altre cantó eh, s'ha d'introduir dintre de l'organització ja prou complexa que és un muntatge d'aquest tipus de qualsevol vaja, de teatral tot un seguit de mesures que mm, han a les persones cegues a, a, a poder escoltar l'audiodescripció, la, o sigui, és a dir necessiten uns aparells de recepció inalàmbrics, necessiten no sé una cosa tan bàsica com que la, la, la persona de sala que, que orienta en la, a la, en la localitat doncs, mm -hmm. la persona assistent doncs, clar, com que no hi veu no, no té cap més altra referència per tant, ha de saber com dir-li que se segui no. Claro. Sí, és tan simple com això, llavors és molt complicat el fet la la posar en marxa d'una no és impossible, eh? sí, però és molt complicat el fet de que una persona cega pugui accedir d'una manera espontània mm. a un espectacle i que estigui adaptat. Però després hi ha demanda? O sigui, dins de tota aquesta programació del grec, com deiem hi ha moltes, molts llenguatges artístics. La, la però... mateixa manera la mateixa demanda que hi ha quan tu vols menjar un deliciós i suculent gambusí. <ríe> I, què, I què em vols dir això? No, tu has demanat alguna vegada algun gambusí? No. L'has provat? Jo no. Doncs, per què no ho demanes? No. Doncs ja som. Això és un exemple, la Campuzi és una cosa que jo m'he inventat, bueno, que no, és una paraula que està... Que Clar, segur, segur que no l'he demanat, no? Uh, jo tampoc l'he demanat, llavors es tracta d'això. Hi ha ja demanda? No se sap. Yeah. D'entrada, disminuïts visuals a Catalunya hi poden haver aproximadament uns entre 200 i 250.000. Hmm. Afiliats a l'11C que siguin secs totals, doncs probablement a tot Catalunya hi han uns 9.000, una cosa així. Aleshores, clar, eh, si anem a mirar i, i extrapolem, <coughs> o sigui, si això és fer hi ha un petit estudi de mercat, o sigui, si extrapolem <coughs> que qualsevol un col·lectiu normosensitiu, com podem ser els que som majoria, mm anem al teatre, només hem de partir ja de la base que un 60% no n'anarà mai ni anirà amb sa vida al teatre. Això amb un col·lectiu normosensitiu. Eh? Sí. Eh, sí ja ja, ja o no? sigui, ja restem al 60%. Ja restem al 60%. D'aquest eh, 60%, si sí, anem a fer doncs, uh, franges d'edat, uh, bueno, anirem, anirem a, a tenir una, una població doncs, home gens menyspreable, que tenen els drets conculcats, és a dir, que volen accedir a la cultura i que no poden per una qüestió d'excessibilitat. Clar, però per això t'ho preguntava, és a dir, una persona amb dificultats de visió o directament una persona cega, realment eh, pot gaudir d'un espectacle com és una obra de, de teatre? Al amb... 100%. Al 100%. 100%. 100%. fixat posaré una anècdota. En el Teatre Poliorama hem, hem arribat a un, a un acord i estem intentant que la programació de l'any que ve sigui absolutament audiodescrita com a mínim amb una sessió de totes les obres que es facin. Mm. Això què vol dir? No discriminar quin tipus d'obra és. O sigui, uh, una sessió per, per, cada, obra per duri, cada obra que es faci, un mes, un mes i mig, el que Exacte, sigui, sí, una sí. sessió. Sí, sí. Per exemple, doncs, vam començar amb petits crims conjugals, mm. vam fer una sessió, i en aquesta sessió hi van, a, hi van assistir 20 persones cegues. Vi... No, perdó, un grup de 20 persones mm. d'aquestes 20 persones aproximadament eren unes 13 persones que eren... Clar, perquè després hi ha els acompanyants, ah, ha els acompanyants que... Això està clar, clar. Uh, en... Després vam fer un salt qualitatiu i quantitatiu mm. perquè se'ns va posar en el barret fer audiodescripció per persones cegues a una obra tan complicada en aquest sentit com és Garrick Garrick del, del tricicle. tricicle, que és tot mim, bé, que és tot gest. Text no n'hi ha ni Text un. Bueno, n'hi ha poc, ja. Oh! Mm! Hi ha aquest tipus de, de textes. I llavors no? això es pot traspassar? Perquè l'humor, precisament, això, això va... de Garrick és veure mm. les cares, veure... Això ho vam traspassar. Uh, I hi posaré una anècdota. Um, se'm dirigeix una persona, una persona gran, potser devia tenir 80-85 anys, i, i aquesta persona diu... Mira, jo almenys he vist com 4 o cinc vegades Garrick. Uh -huh. Diu, però ara és la primera vegada que l'he entès. <ríe> això és que ho has explicat molt bé, no? <ríe> no, el que passa que és, clar, és que això és una, tècnica, és una tècnica de comunicació. O sigui, el que has de, el que has de destriar, el que, el que és eh, rellevant del que no ho és uh -huh. i, i, i llavors eh, traspassar-ho no al públic, no? i el que vull, el que em referia és que eh, aquest tipus de coses, jo veia la gent com sortia i comentava i comentava el, els gacs, jo és que mira, realment al, m'al·lucinava una miqueta perquè realment no em pensava que amb un experiment daquest que no s'ha fet en la vida això no s'ha fet, eh, no sé, jo diria que mundialment no s'ha fet, o sobretot a les obres de, del tricicle segur que no s'ha fet mai uh -huh. per la i va eh, assistir eh? no, per la ignorància ah perquè sí, és, és com allò de l'au de Colón no? mm. si tu saps fer-ho se't posarà dret i sense caure no? yeah, Va, sí. doncs aquesta és una miqueta al sentit Um, esclar, amb, amb aquesta uh, o sigui, el, el ganxo que tenia Garrick va ser que hi va haver un grup molt nombrós de gent que va voler anar al teatre uh -huh. aleshores ens vam trobar que hi havia doncs, 50 persones, un grup total d'unes un, cinquantena de persones la qual més de la meitat eren secs perquè hi havia, hi havia voluntaris que portaven dues persones, yeah. cegues uh -huh. uh, clar. Si anem a mirar, només de, només de les persones cegues que van assistir, podem dir 20 i 30 són 50 amb un total d'uns eh, quasi bé 80 persones que van assistir entre les dues representacions. Això pel teatre són 80 persones amb dues representacions que no hi haguessin anat mai al teatre. O sigui, és guanyar un públic que, és, que és, de moment és militar, no ens hem de... Però per un, un, alt cantó, per un altre cantor, quin problema hi ha? Per l'altre cantó hi ha el problema dels escandalls de cost. Clar. Pues és clar, el, el treball de fer el guió d'audiodescripció, uh -huh. el lloguer dels aparells, tot això, comporta un cost. Tot, sí, sí, uns diners. Clar, què passaria si el teatre estigués adaptat ja amb els aparells, només? Uh -huh. Que només s'hauria de pagar la feina de l'audiodescripció. Mateix. Seria avançar sí. moltíssim això. Això, son, això seria avançar moltíssim. Eh, què passa? Doncs, bueno, que fins ara hi ha aquesta cosa, doncs, de les, de les ONGs, del voluntarisme, però, no, o sigui, de la reivindicació d'aquest col·lectiu, però no hi ha encara un substracte prou suficient perquè, el, per exemple, una llei una llei que obligui mm. a tots els loca locals i o sigui, obligui sota sanció, evidentment, sota sanció econòmica, és a dir, que si tu vols exercir de fer de teatre, si no està adaptat, doncs que, lo siento, no. És igual com ara et passa en un local, no donen la cèdula diguem d'explotació o d'habitabilitat o dir-li com vulguis. Si no pot passar una cadira de rodes. Si no pot passar una cadira de rodes, si no hi han unes butaques reservades mm -hmm. concretament que es puguin posar i treure com és el que es fa, perquè sí. és clar, bé, bueno, no? Però, doncs això és el que s'ha d'habilitar aquesta és la, la qüestió Tornem al grec, dia 10 com deies, és una de les que podrem veure amb audiodescripció Exacte. i a les quals es participa d'activament, explica'ns una mica per fer, fer boca d'aquest espectacle és? és fantàstic sí, és fantàstic <ríe> eh, eh, clar, eh, diguem, la, la meva activitat eh, és, molt, és molt, molt agradable i molt, molt, per molts motius però una d'elles és que pots arribar al, al, al moll de l'os de les coses no? perquè mm. l'has d'entendre per explicar clar amb aquest cas és una cosa que bueno, Arthur Miller jo crec que no se l'ha de, no de de qüestionar de... Bueno, fa la feita que tothom la coneix eh? si més no, fins i tot els que miren les, les les revistes històriques de, uh -huh. de Cotilleu no? també, sí amb la seva afera amb la Marilyn Monroe mm -hmm. per i tant, i tant doncs justament en aquell moment va ser quan va escriure Todos eren mis hijos perquè eh, justament la va escriure dos anys després de finalitzar, de finalitzar la Segona Guerra Mundial. Uh -huh. o sigui, la Segona Guerra Mundial va finalitzar el 45, si no merro i el 47 va escriure aquesta obra. De fet va ser la, la primera obra que Arthur Miller eh, diguem hi ha, hi ha olor a l'estralt no? o sigui, va ser un èxit brutal, o si sigui, va, va haver el va llançar doncs a la popularitat a part de. <laughs> amb la, la Mary Lee que, ja de, per si que ja de per si també feia tenir un força tirón no? sí. i es va basar amb una bufet un real d'un industrial americà que va fabricar unes peces per, a, per a aeronàutica defectuoses resultes de les quals el defecte de fabricació va eh, provocar la mort de, de, civil, bueno, de, de militars tots que volaven perquè l'avió no es va sostindre a l'aire i va caure sí. aleshores aquí va haver-hi un judici i tal. llavors aquí aprofita tota aquesta trama l'Arthur Miller per, per crear tota una sèrie de personatges amb, amb totes les seves eh, càrregues eh, psicològiques, amb totes les seves culpes, i, i és, i és un, una tela feta doncs, de, de buixets, saps? D'allò de puntes de coixí, sí. que està molt, molt tramada, és mil·imètrica. o sigui, és, és molt... Uh, molt, a més no és gens densa perquè està dirigida d'una manera el Claudio Coltol-Cachir ha sigut una de les revelacions d'aquest any com a director i justament amb aquesta obra perquè ha sigut una una gran, un, una gran posada escena, una gran producció Pensa que actualment no actors a escena és difícil eh? sí, sí, o sigui, <laughs> és, és molt difícil també per qüestions econòmiques eh? perquè clar, s'han sí, de pagar nou sí. persones més tota la resta de, de l'equip o sigui... tota la resta, sí, sí, sí més els tècnics porta, i a més a més es porta ells o sigui que no, no, és, és un equip que s'ha fet integralment la uh -huh. qual cosa és, està molt, molt molt lograt ens hem d'acomiadar oh, però, curt, <laughs> però no. recomanem, si més no, el contingut d'aquesta obra i sí. que sapiguem que ho a veure tothom, fins sí, i tot sí. els que no ho poden veure. Exacte, sí, sí, aquí està la qüestió. Doncs Llorenç Blas, i diríem dia 10, tots eren míssicos al Teatre sí. Poliorama de Barcelona dins les... del grec. Sí, bé, el dia, bueno, el dia 10 és el, el dia, dia de la descripció, la, la, la descripció, però ja s'ha estrenat i a més a més una molt bona crítica. Molt bé. Doncs Llorenç, moltes gràcies sí i que no, vagi bé. molt bé. Adéu, bon dia. Adéu.